A 46. fejezet És elindult Izrael mindenével, amie volt, és beírsebába ért, és itt, miután vágó áldozatokat mutatott be atya Izsák istenének, meghallotta őt, amint éjszakai látomás által szólította, Jákob, Jákob. Ő felelte neki, íme itt vagyok. Szólt hozzá, én vagyok az Isten, atyádnak istene. Ne félj lemenni Egyiptomba, mert ott nagy nemzettét teszlek. Én veled együtt lemegyek oda, és visszatérőben én foglak kivezetni onnan. József fogja le majd a szemedet. Elindult tehát Jákob beérsebából, és vitték őt a fiai, gyermekeikkel és feleségeikkel együtt a szekereken, amelyeket az öreg szállítására küldött, és magukkal vitték mindenüket, amiük Kánoán földjén volt. És megérkeztek Egyiptomba, Jákob és minden ivadéka, a fiai és unokái, leányai és leány unokái és az egész nemzetség. Ezek pedig Izrael fiainak nevei, akik bementek Egyiptomba, ő maga, a gyermekeivel együtt. Az első szülött Rúben. Rúben fiai, Hénoch és Palló és Hetzron és Karmi. Simeon fiai, Jemuel és Jámin és Ohád és Jahin és Czohár és Saul, a Kánoánit a nő fia. Lévi fiai, Gerson és Kehát és Merári. Júda fiai, Er és Onán és Sela és Perec és Szerach. Er és Onán azonban meghaltak Kánoán földjén. Perecnek fiai születtek, Hetzron és Hamul. Iszakár fiai, Tola és Puvva és Jasúb és Simron. Zebulon fiai, Szered és Elon és Jahleél. Ezek Lea fiai, akiket Paddanarámban szült a lányával, Dínával együtt. Fiainak és Leányainak száma összesen 33. három. Gád fiai, Cefon és Haggi, Suni és Ecbon, Eri és Arodi és Areli. Áser fiai, Jimna és Jisva és Jisvi és Beria, és a nővérük Szerach. Beria fiai, Héber és Malkiel. Ezek szilpa fiai, akit lábán a leányának leának adott. És ezeket szülte Jakobnak Jákobnak tizenhat lelket. Ráhelnek, Jákob feleségének fiai, József és Benyámin. Józsefnek fiai születtek Egyiptom földjén, akiket a Héliópolisi papléánya Asznát szült neki, Manasse és Efraim. Benyámin fiai, Bela és Beher és Asbel, Gera és Naamán és Ehi és Ros, Mupim és Huppim és Ard. Ezek Ráhel fiai, akiket Jákobnak szült, összesen tizennégy lélek. Dán fia Husim volt. Neftali fiai, él és Guni, és Icer és Sillem. Ezek Bilha fiai, akit lábán a leányának, Ráhelnek adott. És ezeket szülte Jákobnak, összesen hét lélek. Az összes lélek, aki Jákobbal együtt ment be Egyiptomba, és az ő ágyékából származott, fiainak feleségei nélkül 66. József fiai pedig, akik Egyiptom földjén születtek neki, két lélek. Jákob házának összes lelkei, akik bementek Egyiptomba, 70 voltak. Júdát maga előtt küldte Józsefhez, hogy hírt vigyen, és jöjjön eléje Gósembe. És megérkeztek Gósem földjére. József befogadott a kocsiába és fölment atya elé Gósembe. És meglátva őt, a nyakába borult, megölelte, és hosszasan sírt. És mondta Izrael Józsefnek, most már örömmel halok meg, mert láttam az arcodat, és életben hagylak itt. És ő beszélt a testvéreihez, és atya egész házához. Fölmegyek, és jelentem a fáraónak, és mondom neki, testvéreim és atyám háza, akik Kánaán földjén voltak, megérkeztek hozzám. És juhok pásztorai ők, és nyájakat tartanak, juhaikat, és marháikat, és mindenüket, amit lehetett magukkal hozták. És ha majd hivat benneteket és mondja, mivel foglalkoztok? Válaszoljátok, pásztorok vagyunk mi, a te szolgáid, gyermekkorunktól fogva mostanáig, mi is, és már atyáink is. Ezeket pedig azért mondjátok, hogy Gósen földjén lakhassatok, mert az egyiptomiak irtóznak minden jupásztortól.